Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Jana, sláva tobě, pane. Mnozí z jeho učedníků řekli, to je tvrdá řeč, kdo pak to má poslouchat. Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají a proto jim řekl, nad tím se pohoršujete, co teprve až uvidíte syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve. Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří. Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří a kdo je ten, který ho zradí. A dodal, proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od otce. Proto mnoho z jeho účedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tehdy řekl dvanácti, i vy chcete odejít? Šimon Petr mu odpověděl, pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží. Slyšeli jsme slovo boží. Chvála tobě, Kriste. V německy hovořících oblastech je dnešní světec svatý Jiří počítán mezi 14 svatých pomocníků v nouzi. A ono konec konců může být i námi vzýván jako ten pomocník v nouzi, nebo jeden z pomocníků v nouzi, obzvlášť když se zahledíme na to, co o něm co vlastně můžeme zjistit a co o něm víme. Víme, že tedy o jeho životě vypráví především legendy, což jsou informace, které by nemusely být až tak spolehlivé, ale abychom si vytvořili obraz o svatém Jiří, tak nám stačí to, co spolehlivě známe a to, co spolehlivě víme. My ho známe a víme o něm, že byl rytířem, že byl vlastně vojákem a byl, dokonce měl snad vysokou důstojnickou hodnost v té armádě v císaře Diokleciána. A jako rytíř a jako voják vynikal určitými přednostmi, které potom známe i z těch vyobrazení svatého Jiří. Známe ho jako toho bojovníka, který sedí na koni, bojuje s drakem a ochraňuje mladé děvče. Že jo? Tak ty obrázky nebo obrazy o svatém Jiří jsou nám zřejmě dobře známy. No, legenda Aurea, což je vlastně středověký kodex, vypráví... Že tedy Jiří, co by, co by voják, císaře Diokleciána, už jsem zmínil, že to byl snad důstojník, se zřekl pro následování křesťanů, protože císař Dioklecián byl tím krutovládcem, za nějž se křesťanství potíralo. Že jo? Křesťanství bylo prostě označeno jako skáza, která je třeba vymítit ze světa. No a tak Jiří, co by voják Diocletianův nakonec se tohoto zřekl, protože se stal sám křesťanem. Teď ta legenda, nebo ty legendy nám vyprávějí o tom, že v té době v zemi byl nějaký drak, který tu zemi sužoval. Když už nebyly ovce, které mu předkládali, tak si vyžadoval právě mladé dívky. No a první, která měla být, jak si obětována tomuto drakovi, aby zemi nějak dál netrápil, tak se jal Jiří zachraňovat. No a tak, jak nám ty obrázky a legenda podávají, Jiří draka zranil a lidem slíbil, že draka zabije, když se všichni dají pokřtít. A prý to bylo 15 tisíc lidí, které takto přivedl ke křesťanství. Ovšem, to je legenda. Každopádně vyobrazení svatého Jiří v boji s drakem se dá vysvětlit i jiným způsobem. My totiž víme, že spolehlivá informace je ta, že v roku 305 byl za toho pronásledování svatý Jiří udán za to, že tedy vyznává křesťanství, že vyznává Krista a tak byl zajat a byl mučen. Mučen byl docela tvrdým způsobem. Já jsem tak jako vyhledal všechno možné o jeho životě. Jenom když si představím, že mu byly prostě nějak jako nohy, nohy vloženy do klády a, a na hrudník mu byl vlastně přivalen veliký kámen. Dál byl mučen vlastně na kole, kterému drásalo tělo ostrými hřeby potom byl vhozen do rozpáleného vápna a nakonec toto všechno mučení on přečkal, ale při tomto jeho mučení se stalo tolik, že vlastně se obrátila a stala se věřící křesťankou i císařovna. A to už císař pán nevydržel. Takže následně byl sťat Jiří, byla sťata i císařovna ve stejný den. To je spolehlivá informace, to už není legenda. A my můžeme v té legendě o tom drakovi spatřovat úplně běžné, řekl bych, záležitosti té doby. Tím drakem, to je prosím vyobrazení ďábelské snahy likvidovat křesťanství. Už jsem říkal, že teda v té době, v tom čtvrtém století, že křesťanství nebylo příliš uznáváno nebo nebylo vůbec uznáváno, a tak křesťanství muselo být jaksi eliminováno, zničeno, vyhlazeno ze světa. Ta ďábelská moc, která chtěla ničit křesťanství, to nám může představovat toho draka, proti kterému se svatý Jiří staví. Tu mladou dívku, to mám, ta nám zase může reprezentovat a nebo ukazovat na to, jak byla ještě církev mladá, jak byla ještě církev nevinná, jak byla církev ještě bezbraná. A tak... Vlastně můžeme v tom svatém Jiří spatřit jednak ochránce církve, hodnot křesťanství, ale také toho, který se nezalekne velké moci, která vyhrožuje, zastrašuje, i trápí a mučí. A tak může být svatý Jiří skutečně nejenom vyznáván jako ten ze 14 svatých pomocníků v nouzi v těch e, německy hovořících oblastech, Svatý Jiří může být vyznáván a uznáván námi samotnými jako velký pomocník v jakékoliv nouzi. Především, když nám chybí odvaha, můžeme se k němu modlit, aby se nás zastával, aby nám vyprosil dostatek odvahy. A také si můžeme vyprošovat vytrvalost v dobrem, v které svatý Jiří také vynikal. Takéž se nám ten svatý Jiří stane opravdu velkým pomocníkem, přímluvcem, a kež na jeho přímluvu dokážeme mít vždycky dostatek odvahy k tomu, abychom dokázali takto svoje křesťanství tak nějak obhájit, nejenom před těmi nejbližšími, ale tak nějak před vším tím, co život přináší těžkého. Amen.